Pista 8 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 80 În sfârșit, domeniul celei de-a cincea arte minore, în care China și-a adus contribuția sa originală de o valoare artistică neatinsă de nimeni, este cel al mătasei. Încălugări din secolul III era noastră scria, citez Chinezii fac veșminte de preț și cu multă migale lucrate, a căror culoare seamănă cu cea a florilor de câmp și a căror finețe rivalizează cu țesătura pânzelor de păianjen. Închei citatul. Chinezii păstrau cu cea mai mare grijă secretul fabricării mătasei și abia în anul 552 un călugăr creștin a adus pe ascuns în Imperiul Bizantin ouăle viemilor de mătase. Legenda confirmată de descoperirile ulterioare situează începuturile folosirii firului de mătase la mijlocul mileniului al treilea, lea înaintea erei noastre. Oricum, încă de la sfârșitul mileniului al II-lea, înaintea erei noastre, meșteșugul țesutului mătasei cu o tehnică relativ înaintată arată rolul important pe care l-a jucat în economia Chinei. Proprietățile firului de mătase au condiționat invenția Chinei a unor mecanisme corespunzătoare și dezvoltarea tehnicii țesutului de mare finețe, cu mult înaintea altor popoare ale antichității. Nota 1 Firul de mătase este singurul fir de urzală, solid, elastic, uniform, rezistent și foarte lung. Dintr-o singură crisalidă se obțină un fir lung de aproape 1500 de metri. Închei nota în ce privește ornamentația, principalele motive utilizate în epoca Han erau reprezentările celor patru făpturi supranaturale, corespunzând celor patru direcții ale spațiului terestru, dragonul, broasca țestoasă, fenixul și tigrul, care simbolizau cele patru categorii ale viețuitoarelor cu solzi, cu carapace, cu pene și cu păr, și care erau asociate celor patru culori principale, negru, verde, roșu și alb. Motive ornamentale simbolice, enigmatice, probabil că simboluri ale fidelității conjugale, sunt peștii și rațele, figurând totdeauna în perechi. Pictura cu tot interesul artistic pe care îl prezintă arhitectura chineză, sculptura și aceste cinci arte impropriu zise minore, chinezii nu considerau demne de numele de artă decât caligrafia și pictura, iar în domeniul literar numai poezia. Asocierea acestora este o altă particularitate, proprie exclusiv culturii chineze, conexiunea dintre caligrafie și pictură având cea mai veche tradiție. În epoca Shang deja se-a întrebuiințat atât pentru scriere pe oasele de ghicit, cât și pentru motivele ornamentale pictate în culor pe obiectele de ceramică. Cele mai vechi peneluri și tăblițe de bambus cu inscripții care s-au găsit datează din secolul IV, înaintea erei noastre. Comune erau și materialele folosite atât pentru scriere cât și pentru pictură. Cernala, lacul și măta, înlocuită apoi cu hârtia inventată în secolul II, în epoca Han, cu mai bine de un mileniu înainte de a fi cunoscută și în Europa. Cât privește culorile, acestea erau de origine minerală și vegetală într-o bogată gamă de tonuri și nuanțe, de exemplu 40 de nuanțe de negru. Nota 2. Anticipăm spre deosebire de pictura europeană, în pictura chineză, elementul esențial nu este culoarea ca atare, ci combinația culorii cu linia sau chiar linia singură. Închei okay, nota. Ideogramele chineze, ele însele stilizări ale unor imagini din realitate, executate cu penelul, au în sine un caracter atât de decorativ încât adesea ori un tablou este însoțit de o lungă inscripție care, artistic vorbind, îl completează organic, armonios, perfect. Dar spre deosebire de pictorul european, căruia însăși natura materialelor folosite îi permit să lucreze încet, să schimbe, să retușeze, să șteargă, pictorul chinez este obligat să-și pregătească bine înainte imaginile vizuale mental. El nu lucrează niciodată decât după un model exterior pentru a putea apoi să picteze ușor și rapid, întușe sigure căci însăși natura materialelor sale, gerneala, culorile, mătasa, hârtia, nu-i permit să facă ulterioare retușuri. Din secolul IV, înaintea erei noastre, datează cea mai veche pictură chineză cunoscută. Din perioada Han au rămas urme de pictură parietală care împodobea templele, palatele sau mormintele regale. Ca materiale de suport pentru pictură, mătasa a fost folosită începând încă din perioada cuprinsă între secolele V-III, înaintea erei noastre, în epoca următoare se înregistrează primul nume al unui pictor, Gu Kai Chi, 344-406, autorul unui faimos sul, Makimono, cu scene de curte în care predomină figurile de femei de mare frumusețe și noblețe spirituală. Gu Kai Chi se scrie g -U, spațiu, K-A-I, liniuțe C-I. Perioada Tang, 618-907, este epoca de aura literaturii și artei chineze, perioada în care activează U Tao Zuo, 680-760, considerat cel mai mare pictor chinez din toate timpurile, autorul unei vaste opere din care s-au păstrat doar copii, cu un caracter prevalent religios. În schimb, pot fi admirate în original operele lui Li Su Xin. 651-716 și Wang Wei, care a fost și un mare poet. 699-759 Peisaje cu elemente de arhitectură Primul este mai metodic și mai lucit, al doilea este un intuitiv și un emotiv. Vang Wei cu care începe viziunea lirică a peisajului este părintele peisajului monocrom, în cernală, maestrul recunoscut al peisagiștilor ulterior, inventatorul tehnicii picturale a cernelei, o tehnică sigură și fără contururi lineare. Alți pictori ai epocii pictează figuri umane și cai, mulți pictori scene de curte cu femei grațioase, alții în locul unei frumuseți fizice ideale pictează figuri uscate de asceți budiști. Epoca Song, 960-1276, este ilustrată de artiști care pictează flori, păsări, figuri umane, dar mai ales de pictori care, folosind tehnica monocromă, devenită acum tot mai frecventă, vor aduce veisajul la cele mai înalte culmi ale genului. Astfel este Xing Hao, 900-960, pictor de munți maestro și autor al unui celebru trata de pictură. Li Sheng, care pictează cu vigoare arborii și cu volubile spontaneitate scenele, sau Xu Tao Ning, ale cărui peisaje de iarnă au o extraordinară profunzime spațială. Cel mai mare peisajist chinez însă este considerat Guoxi, 1020-1090. Picturile lui sunt dramatice, abundând în episoade povestite cu vigoare, o exaltare celebrativă a forțelor grandioase ale naturii, mai ales a munților figurați eroic, și ocupând scena asemenea unor protagoniști uriași. În epocile Yuan și mai ales Ming... 1368-1644 triumfă numeroase școli de pictură de peisaj. Se remarcă acum în special anecdoticul Qian Gu, precum și excepționala expresivitate a viziunilor realiste sau fantastice ale lui Xu Wei, 1521-1593. În ultima epocă Qing, 1644-1911, pictura chineză se eliberează tot mai mult de vechile modele, devine mai individualistă, mai romantică, cu cei opt maestri din Najing, cu cei patru vang, cu grupul marilor solitari, cu cei patru maestri din Anhui sau cu ciudatul Wu Li, 1632-1718, un daoist convertit la creștinism și devenit sacerdot iezuit. Estetica picturii chineze Estetica picturii chineze, principiile, canoanele și procedeile ei tehnice sunt fundamental deosebite de cele ale picturii europene. Apropiată picturii chineze este doar cea japoneze care de altminte s-a născut din pictura chineză. Potrivit concepțiilor confuciene, un pictor nu poate atinge în arta sa sublimul dacă el însuși ca persoană. Nu este un caracter eminamente moral, observă G. Rowley. Adăugând că, spre deosebire de arta europeană, cea chineză nu leagă această condiție etică inderogabilă de o premise de ordin religios. Și citează în acest sens semnificativele versuri pe care le adresa artistului un cunoscut poet chinez. Citez. Purifică-ți inima și ți vei spulbera frământările vulgare. Citește mult spre a pătrunde în taina regisului tărâm al principiilor. Renunță la faima ta de odinioară și te vei împlini. Puterea ta de cuprindere vind acum mai mare. Întovărășește-te cu oameni cultivați, pentru ca astfel să ți rafinezi manierele și stilul. Închei citatul. sheng Sung, Chien, secolul 18) Pentru chinez, natura întreagă este pătrunsă de o esență divină. În ea se integrează și din ea se desprinde și natura umană, cerească și ea în ultimă instanță. Un principiu comun de ordine reglează atât mersul universului cât și cel al societății umane. Natura și societatea alcătuiesc o unitate intimă. Omul trebuie să-și conformeze comportamentul potrivit ritmului ordinei cosmice. Pictorul de asemenea urmărește în sa să-și regleze viziunea, să-și acomodeze sensurile pe care caută să le comunice și cele de a se exprima pe sine, după însăși ordinea naturii. Pictura chineză nu ține să imite, nu vrea să copieze realitatea, ci doar să o sugereze. Nu vrea să ofere privirii spectatorului tot, nu vrea să spună tot, ci îi lasă loc mult liberei sale imaginații. Nu descrie, nu narează, nu documentează, ci sugerează. O pe o barcă fără barcaciu îi este suficient pentru a comunica ideea de singurătate sau un sentiment de melancolie sau o ramură înflorită de prun pentru a-i sugera privitorului bucuria primăverii. O pictură chineză nu este aproape niciodată ostentativ și violent, dramatică. Aceasta pentru că exteriorizarea emoțiilor este, la artistul chinez, mult mai controlată, mai reținută. Atitudinea impusă de o tradiție care îi pretinde un anumit calm, o anumită decență, măsură, bună cuvință în comportament și în toate manifestările lui. Aceleași tradiții și ritualuri îi amintesc apoi că nu trebuie să caute să-și exprime în operă propriul său eu, cu tentația și vehemența cu care o face pictorul european. Nu urmărește să se singularizeze, nici nu are ambiția să se adreseze chiar când trăiești într-o ambianță curtană, exclusiv unei elite intelectuale. Marea sa pasiune sunt florile și animalele, copacii și păsările, munții și insectele. Pentru el, celul superior este peisajul, cuvânt ideogramă care se traduce exact munți și ape. Cei doi poli ai naturii, primul simbolizând calmul și imobilitatea din natură, iar apa curgătoare, tensiunea, efortul, mișcarea. Dar în peisaj el nu vrea, cum spuneam, să copieze natura, ci să ilustreze consonanța spiritului omului cu esența lumii exterioare, armonia și comuniunea lui cu natura. Foarte rar figura umană este elementul esențial în vechea pictură chineză. Foarte rar omul este centrul de interes al unui tablou. Artistul chinez nu s-a arătat preocupat de redarea nudului, de anatomia corpului omanesc. Pentru el, omul nu este stăpânul lumii, ci doar unul din elementele naturii, și ca atare este integrat, absorbit, dominat de același principiu universal care reglează întreaga lume. Scopul suprem al picturii chineze este să-i provoace privitorului și să-i sporească puterea de a contempla spiritul universului, sensul infinitului, misterul lumii al lui Dao, izvorul tuturor lucrurilor, să-i dea sentimentul unei plenare comuniuni cu natura și cu figura umană, idealul picturii europene, este pentru el subordonată formelor și sufletului naturii. Pictorul chinez reprezintă rar omul în sine și pentru sine, fără un real interes și deseori chiar cu o evidentă stângăcie. Nota 1. Portetele de împărași și de strămoși din epoca Ioan exprimă doar un mesaj moral și un sens comemorativ, iar nu un interes specific al artistului pentru psihologia modelului, deci pentru genul portretului ca atare. Închei nota. Victorul chinez arată că nu cunoaște anatomia corpului omanesc și, cum nu l interesează niciodată nudul, nu își va aduce în atelier modele vii ca să-i iar când pictează femei, el nu vede frumusețea propriu-zisă a corpului feminin, ci doar eleganța și euritmia liniilor, inclusiv a veșmintelor și a atitudinilor. Nota 1. Chiar când pictorul plasează într-un tablou un om sau un grup sau când o acțiune, o activitate umană, el ține neapărat ca atenția privitorului să se îndrepte în primul rând asupra peisajului. Căci în China, nu omul, ci natura este măsura tuturor lucrurilor, iar această natură este concepută exclusiv ca simbol al universului. Închei nota. Este apoi surprinzătoare lipsa de interes a pictorului chinez pentru culoarea naturală, cu singura excepție a florilor. Liniile au pentru el o valoare mult mai mare decât culoarea și, îndeoseb, liniile ritmice, ferme, precise. Pictorul chinez este, înainte de toate, un desenator neîntrecut. În privința asta, doar pictorul japonez îi poate sta alături. Foarte rar mari pictori chinezi sunt coloriști. Au fost chiar perioade în istoria picturii chineze când culoarea era de-a dreptul interzisă prestigiului unui pictor. Niciodată pictorul chinez nu redă nici umbrele, nu știe ce este clar obscurul. În schimb, dă cea mai mare atenție în nuanței în infinitele gradații pe care îi le oferă, pe pildă cernala. Citez la viurile monocrome, în care formele cunoscute se sting încet, încet în nimicul necunoscutului. Încheie citatul. G. Rowley. nuanța, exprimând sugestii rafinat diferențiate, nuanța care se subtilizează în dozaje infiniti zetimale, emoția estetică. Formula artei chineze, formula investită cu prestigiul de dogmă, este perfecțiunea formei tradusă prin precizia desenului, plus maxima forță sugestivă a temei, egal marea pictură. Iar tema care pentru chinez este încărcată cu forță sugestivă maximă este natura. Natura pe care, de altfel, pictorul o redă cu o indiferență totală față de legile perspective liniare, legi potrivit cărora impresia de profunzime ar urma să fie creată cu ajutorul fundamental al desenului. O asemenea perspectivă el o consideră restrictivă și falsă, pentru că el nu poate admite ca figurile din planul al doilea sau al treilea să fie mai mici decât cele din primul plan și cum nu admite nici că linia privirii contemplatorului trebuie să rămână fixă, pornind dintr-un punct unic și constant, pictorul reprezintă cele trei planuri succesive ale profunzimii, principiul celor trei adâncimi suprapunându-le în adâncimea lor, descompunând și desfășurând pe verticală peisajul, etajându-l în trei orizonturi. Spațiul redat de pictorul chines este un spațiu alveolar, cum îl definea Lucian Blaga, în care privirea trece progresiv în adâncim și zone diferite, deplasându-se liber de la un nivel la altul și în felul acesta creând într-un mod infinit mai sugestiv impresia de spațiu incomensurabil și etern încărcat de mister. Privind peisajul în ansamblul său, totul apare ca și cum ar fi văzut de sus în jos. Pe de altă parte, dacă perspectiva lineară este în mod voit ignorată de pictorul chinez, în schimb impresia de adâncime creată și printr-un savant de gradeu de tonuri și sensația spațiului sunt extraordinar de puternic sugerate prin perspectiva aeriană perspectivă în care spațiul este sugerat prin îndulcirea formelor, prin atenuarea tonurilor sau a culorilor obiectelor îndepărtate în raport cu cele care sunt apropiate. Note Nota 1 Adoptând perspectiva liniară, pictura europeană a restrâns spațiul la privirea monoculară. Perspectiva a pus perceperea spațiului în cămașa de forță. El putea fi privit dintr-un singur punct de observație și era cantitativ limitat. În schimb, pictorul chinez practică principiul centrului mobil, conform căruia Ochiul putea rătăci în timp ce spectatorul cutrăiera și el peisajul în imaginație, ceea ce duce la trăire temporară a spațiului mult mai complet decât ar fi putut să o facă perspectiva științifică. Totodată, pentru a intensifica senzația de imensitate necunoscută, chinezii recurg la nori, ceață, lumină, condiții atmosferice, estompând astfel și mai mult golurile dintre cele trei adâncimi și sugerând nemărginirea lui Dao și suflul spiritului în tot cuprinsul peisajului. Nota 2. Senzația spațiului. A spațiului ca o realitate în sine, iar nu un adevărat vid, un spațiu care își păstrează semnificația simbolică a acelui non-existent în care se lășluiește existentul, a unei non-existențe care exprimă mai mult decât prezențele. Închei notele. Este un spațiu nu creat spre a marca distanța între obiecte, nu un spațiu care să dea impresia de gol, ci un spațiu ocupat, un spațiu plin de ceață, de umezeală, de vânt, de lumină, un spațiu care creează o senzație de prezent, de diafană materialitate. Pictură esențialmente metafizică, lirică și sugestivă, pictura lor este definită de chinez o poezie care a căpădat formă, așa după cum poezia chineză este o pictură care îi lipsește forma. Pentru chinezi, aceleași lege estetice guvernează atât poezia cât și pictura. De aceea, încă din secolul al XII era noastră, la concursul de intrare în Academia Imperială de Caligrafie și Pictură, împăratul însuși dădea candidaților ca temă un vers căruia aceștia trebuia să-i găsească și să-i reprezinte plastic echivalentele picturale. Și tot din același considerent, pentru chinezi, pictura nu are rostul practic de a ornamenta un interior, de a ocupa un anumit loc pe un perete al casei. Este suficient ca o pictură să fie executată pe o foaie dintr-un album sau pe o fustie îngustă și foarte lungă de mătase ori de hârtie, înfășurată pe unul din cele două bastonașe fixate la capetele picturii iar acest sul să fie scos din raft din când în când și desfășurat încet încet spre a fi contemplat în ceasurile de liniște și în intimitate ceasuri asemănătoare acelora în care omul simte nevoia de a asculta o muzică sau de a deschide o carte de poeme nota 1 Procedeul pictural tipic chinez al sulului, rulat progresiv de pe bastonașul ținut în mâna stângă pe cel din mâna dreaptă, în așa fel încât privirea să urmărească de la dreapta spre stânga succesiunea momentelor reprezentate de artist, face ca pictura chineză să fie atât o artă a timpului cât și a spațiului, face să fie percepută în timp ca muzica sau ca literatură ceea ce modifică însăși principiile compoziționale în raport cu cele ale picturii europene. Căci în pictura chineză, compoziția în ansamblu are ca și în muzică o introducere, o dezvoltare și un final. Și asemenea unei compoziții muzicale, ea introduce noi linii melodice, contrapunctul un accelerando sau un ritardando, un crescendo sau un diminuendo. Închei nota. Muzica Sursele literare ale Chinei ca și ale altor civilizații orientale din antichitate repetă sistematică afirmația că muzica reflectă armonia naturii și bazele morale ale societății umane, că principiul muzical stă la baza legilor universului și le dirigează. Și în China este evidentă legătura strânsă între muzică și textul poetic, cu atât mai mult cu cât fonetica lindii chineze, unde înțelesul cuvântului se schimbă în funcție de intonație, obligă muzica vocală să urmeze într-un mod perfect adecvat intonațiile vorbirii. Muzica era întotdeauna prezentă nu numai în ceremoniile religioase și civile, cu ocazia celebrării evenimentelor istorice, sau în programul educativ al tinerilor din familii aristocratice, ci și în procesul muncii țăranilor, în cântecele de muncă. În cartea cântecelor s-a păstrat notarea unor melodii datând din secolele 6-1, înaintea erei noastre. Este atestat astfel faptul că, din cele mai vechi timpuri, chinezii posedeau un adevărat sistem muzical, precum și un sistem precis de notație muzicală, a cărui bază era o scară pentatonică. Transpunerile respective ale seriei pentatonice au dat naștere la cinci moduri diverse. În acest sistem vechi, care folosea de deci numai cinci sunete, sistemul instituit încă din secolul IV, înaintea erei noastre, s-au introdus ulterior alte două trepte suplimentare, ajungându-se în cele din urmă la un sistem muzical de 12 sunete. Muzica chineză se distinge printr-o foarte bogată melodicitate, dar originalitatea ei constă mai ales în anumite procedee cu totul particulare. Astfel, în muzica chineză predomină registrele înalte și, de multe ori, sunetele stridente. Trecerile repezi din registrul acut în cel grav și invers sunt de asemenea proprii muzicii chineze. Ceea ce o distinge sunt apoi și salturile de septimă, interval cu totul neobișnuit în muzica europeană. Foarte des, chinezii folosesc un ritm liber, sincopat, precum și alternările de măsuri pare, cu măsuri impare. În sfârșit, și întrebuințarea frecventă a falsetului contribuie la o mai mare varietate de timbru. Dar în principal, caracterul timbrelor este determinat de marea varietate a materialelor folosite pentru confecționarea instrumentelor – piatra, argila, arama cu aliajele ei, pielea, lemnul, tărtăcuțele, mătasea – ceea ce dă o mare bogăție de culori paletei sonore. Între instrumentele cele mai vechi și mai răspândite, un loc principal ocupă chinul, un instrument de percuție constând din diferite pietre sonore care dau un sunet dulce. Chin se scrie K, I, N. De asemenea instrumentul de sufrat numit CENG, o cutie de rezonanță de lemn, metal sau tărtăcuță uscată, cu 12 până la 17 tuburi de bambus cu ancii de metal. CENG se scrie k h -N -G. Numeroase sunt timpurile de instrumente de coarde cu arcuș, ciupite sau de percuție, clopote, gonguri, tobe, bețe de lemn, lame de fier sau de aliaje de cupru, sau instrumentele de suflat, flaute, felurite, trompete, goarne, etc. Din categoria instrumentelor de suflat fac parte, cunoscute fiind chiar din secolele 14-12, înaintea erei noastre, o carina de teracotă și un fel de nai cu 12-16 tuburi. Instrumentele de percuție și cele de sufrat metalice erau folosite îndeosebit în orchestrele militare. Cele cu coarte, dar și multe din celelalte categorii, erau obișnuite în celelalte tipuri de formații orchestrale. Asemenea, formații erau frecvente, aproape nelipsite, obligatorii la curtea monarhilor sau curțile marilor feudali. În secolul II înaintea erei noastre se înființase la curtea imperială chineză o instituție muzicală specială care număra peste 900 de interpreți și funcționari. Scrierea, limba, literatura Scrierea chineză este o scriere exclusiv ideografică. Semnele folosite nu traduc sunete exprimate prin litere, ci figurează într-un mod stilizat sau sugerează imagini concrete or concepte. Prin urmare, ideogramele chineze pot fi pronunțate într-o altă limbă, indiferent în ce fel. Acest fapt a făcut ca scrierea chineză să fie adoptată și de popoare care nu vorbesc chineza, japonezi, coreeni, vietnamezi. Un dicționar de la începutul secolului al XVIII-lea conținea un număr de 40.000 de ideograme, dar dicționarele moderne nu înregistrează mai mult de 8.000, dintre care de uscurent au rămas azi aproximativ 3.000. Niciun chinez nu poate spune că posedă scrierea chineză, decât că el cunoaște un anumit număr de ideograme. Ideogramele simple reprezintă stilizat obiectele concrete, cele care exprimă concepte abstracte recurg la o reprezentare simbolică. De exemplu, imaginea stilizată a unui om în picioare, dar cu brațele atârnându-i până la genunchi, înseamnă mic, meschin. Alte concepte abstracte sunt exprimate prin ideograme compuse. Astfel, ideogramele care semnifică fiecare în parte soarele și luna, puse împreună, vor însemna lumină, cele care înseamnă femeie și fiu, scrise la un loc traduc conceptul de bunătate, două ideograme reprezentând un copac transcrise împreună înseamnă pădure, sau ideograma pentru femeie repetată de trei ori traduce verbul a bârfi. În decursul secolelor s-a format o limbă, scrisă artificială și savantă, rezervată persoanelor culte. Începând din anul 1919 a fost adoptată și înscris limba vorbită, care înainte era folosită în literatură numai pentru povestiri și pentru romane, considerate genuri vulgare. Limba chineză are o gramatică extrem de simplă. Flexiunea nu există. În limba chineză, morfemele sunt monosilabice, dar nu și cuvintele care pot fi formate din două sau mai multe morfeme. Fiecărui morfem îi corespunde un sens și, prin urmare, o ideogramă cum însă în limba literară nu există mai mult de aproximativ 400 de monosilabe, dar în dialecte numărul lor ajunge până la 5.000, și cum inventarul semantic al limbii chineze trece de 30.000 de semne semantice, cele 400 de semne sonore trebuie să acopere aceste 30.000 de semne semantice. Aceasta se realizează atât prin pronunțarea aceleiași monosilabe pe tonuri prin inflexiuni diferite de voce până la 8 inflexiuni diverse, cât și prin formarea de cuvinte împreunând două sau mai multe monosilabe diferite, pe bază de sinonimie sau antonimie. De exemplu, ideograma CAN înseamnă a privi, dar urmată de ideograma SHU, carte, înseamnă a citi.